Ось, мабуть, вам. На одному конверті стояло тому, хто прийде, на іншому – в занадтому. Люмбаго розірвав адресований йому конверт. Я знайшла більш гієнічний спосіб заробити. Люмбаго стинув плачима і впхав папірця до кишені. Врешті, хто не прийшов, той відсутній. Але це не означає реабілітації. Я адвокат відомої вам усім людини, шанованої і вкрай зайнятої, і уповноваженої на сьогоднішню зустріч. Ви всі поодинці насмілилися шантажувати достойного і ні в чому невинного чоловіка, виставляти йому безглузді зухвалі вимоги, погрожувати і цькувати. Я приїхав сюди, аби покласти неподобству край. «І зупинити вас на межі прірви, винятково з гуманних міркувань. Щоб попередити можливі рецидиви шантажу з вашого боку, хочу вам продемонструвати дещо». Люмбаго покоперсався отеці, дістав папірці, повів далі. Маємо номер перший. Тіна Вовк, вона ж Валентина Вовчик. Її немає. Але, сподіваюся, ви її передасте. Пропускаю початок життєвого шляху, пов'язаний з проституцією у закритій зоні Чорнобиля. Лікуванням у венерологічному диспансері номер два від такого-то до такого-то числа такого-то року. За це у нас статті немає, а шкода. Згодом громадянка Вовчик торгівлю своїм тілом припинила. Талант відкрився. Тут би їй і стати на шлях остаточного виправлення. Але ні. Громадянка Вовчик, ГВМ, паралельно з легальною трудовою діяльністю, сприяла вивезенню за кордон ціних старовинних ікон, за що отримувала свою частку прибутку, а також займалася фальшуванням дощок, які не мають мистецької цінності, шляхом старіння їх і перепродажу не дуже досвідченим аматорам. Ось дані попередньої експертної оцінки вартості будинку, побудованого громадянкою Вовчик у селі Тихі Води. Як знадобиться з дозволу прокурора, оцінку можна провести докладніше. А ось довідки про її легальні заробітки. Є над чим поміркувати. Номер два. Ніна Вовчик. Тут запитань більше, ніж відповідей. Нелегальне перебування на території чужої держави, сумнівні заняття там. Є питання щодо законності дозволу перебудови робітничої їдальні на ресторан. Є нюанси з Державною податковою інспекцією і митницею. Немає ліцензії на торгівлю спиртними напоями і таке інше. Повірте, я не все перераховую лише з метою економії часу а не тому, що бракує інформації. Катерина Балабуха, з вами розмова буде окрема. Тепер давайте обміркуємо, хто з вас з чистим сумлінням, холодними руками і гарячим серцем може звернутися зі своїми безглуздими претензіями до органів влади. І ще одне. Як уже сказано, у нас немає статті щодо проституції. А от стосовно шантажу і рекету є. Катерина підхопилася з місця, притулила долоні до щік і вибігла з ресторану. Гадаю, ви зробите правильні висновки з нашої сьогоднішньої зустрічі. Я не кажу «до побачення». Я кажу «прощавайте, добродії-добродійки. Від сьогодні дійте лише в межах закону. Вам краще буде. Люмбаго поклав папери у теку і поспішив за Катериною. «Заждіть хвилинку!» Він зупинив. Знічену жінку залікуть. «Ваше становище не може не викликати співчуття. Я поклопочуся, аби пенсію вам призначили без тяганини. Незважаючи на доведеність факту, що причину ДТП став сам ваш чоловік, який... У нетверезому стані порушив правила дорожнього руху. Катерина сіпнулась, але Люмбаго лікоть не випустив. А від нас прийміть, будь ласка. Він простягнув жінці.